Capitolul 5. După acestea era praznicul iudeilor și s-a suit Iisus în Ierusalim și este în Ierusalim scăldătoarea oilor care se cheamă evrește Vitezda, Cinci pridvoare având, într-acelea zecea mulțime multă de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, așteptând mișcarea apei, că înger la vreme se pogora în scăldătoare și turbura apa și care intra întâi, după turburarea apei, se făcea sănătos ori de ce boală era ținut. Deci era acolo un om 38 și de ani având în boală. Pe acesta văzându-L Iisus zăcând și cunoscând că iată multă vreme avea, i-a zis lui, voiești să fii sănătos? răspunsul lui bolnavul, Doamne, om ca dacă se va turbura apa, să mă bage în scaldătoare. deci până când merg eu altul înaintea mea se pugoară. Zisa Iisus lui, scoală-te, ia-ți patul tău și umblă. Și îndată s-a făcut sănătos omul și și-a luat patul său și umbla și era într-acea zi sâmbătă. Deci ziceau Iudei celui vindecat, sâmbătă este, nu se cade, ați lua patul. Răspunsa lor, și la ce m-a făcut sănătos acela mi-a zis, ia-ți patul tău și umblă. Deci l-a întrebat pe el, cine este omul acela ce ți-a zis, ia-ți patul tău și umblă. Iar cel vindecat nu știa cine este că Iisus se dăduse în lături, norod fiind într-acel loc. După aceea l-a aflat pe el Iisus în biserică și a zis lui, Iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești ca să nu-ți fie ție ceva mai rău." A mers omul acela și a vestit iudeilor că Iisus este cel ce l-a făcut pe dânsul sănătos. Și pentru aceea goneau iudei pe Iisus și îl căutau pe el să-l omoare, că acestea făcea sâmbăta. Iar Iisus a răspuns lor, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Deci pentru aceasta mai virtuos căutau iudei pe el să-l omoare, că nu numai dezlega sâmbăta, ci și pe Dumnezeu zicea că este Tată, întocmai pe sine făcându-se cu Dumnezeu. Deci a răspuns Iisus și a zis lor, Amin, amin, grezboă, nu poate fiul să facă de la sine nimic, de nu va vedea pe tatăl făcând că cele ce face el, acelea și fiul asemenea face. Că tatăl iubește pe fiul și toate arată lui care le face el și mai mari lucruri decât acestea va arăta lui, ca voi să vă mirați, că precum tatăl scoală pe morți și înviază, așa și fiul pe care voiește îl înviază.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 că vine ceasul și acum este când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și care vor auzi, vor învia, că precum Tatăl are viață într sine, așa a dat și Fiului viață să aibă într sine, și stăpânirea i-a dat lui și judecată să facă, căci Fiul al omului este, nu vă mirați de aceasta, că vine ceasul într care toți cei din mormânturi va auzi glasul lui și vor ieși cei ce au făcut cele bune într-un viera vieții, iar cei ce au făcut cele rele într-un viera sândei. Nu pot să fac eu de la sine nimic, precum auz judec, și judecata mea dreaptă este că nu caut voia mea, ci voia Tatălui celui ce m-a trimis pe mine. De mărturisesc eu pentru mine, mărturia mea nu este adevărată, altul este cel ce mărturisește pentru mine și știu că adevărată este mărturia care mărturisește pentru mine. Voi ați trimis către Ioan și i-a mărturisit adevărul, iar eu nu de la om iau mărturia, ci acestea grăiesc ca voi să vă mântuiți. Acela era făclie care ardea și lumina, iar voi ați voit să vă veseliți la un ceas într-o lumina lui, iar eu am mărturie mai mare decât Ioan, că lucrurile care mi-au dat mie Tatăl ca să le săvârșesc pe ele, aceste lucruri care eu fac, mărturisesc pentru mine, că Tatăl m-a trimis. Și Tatăl, la ce m-a trimis, Acela a mărturisit pentru mine, nici glasul lui ați auzit vreodată, nici chipul lui ați văzut. Și cuvântul lui nu-l aveți rămânând într voi, că pe care a trimis el acestuia voi nu credeți. Cercați scriturile că voi vi se pare într-un avea viață veșnică, că acelea sunt cele ce mărturisesc pentru mine și nu voiți să veniți către mine ca, via... ca viață să aveți. Slavă de la oameni nu iau, ci v-am cunoscut pe voi că dragostea lui Dumnezeu n-aveți într voi. Eu am venit într-un numele Tatălui meu și nu mă primiți pe mine de va veni altul într-un numele Său, pe acela veți primi. Cum puteți voi să credeți slavă unul de la altul un și pe slava cea de la singur Dumnezeu nu o căutați? Să nu vi se pară că Eu voi pârâ pe voi la Tatăl, este ceea ceva vă pârâște pe voi, Moise, spre care voi ați nădăștuit, că de ați fi crezuri Moise ați fi crezut și mie, că pentru mine acela a scris, iar dacă scripturilor aceluia nu credeți, cum cuvintelor mele veți crede?